Коли зійшов місяць, відуни почали ворожити великому князеві та його нареченій княгині. Ворожили на вогні на диму, і на трьох баранах завчасно зварених, і всі вгадували довгі літа й многі чада можеські. І Гатило задоволено сміявся, а княгиня Ільдіка сором'язливо тупила зір. Борислав Борич брав князя на кпини, бо закон не дозволяв говорити такі речі жоні. І Гатило реготав, і всі реготали. Тоді Харямурин підвів до Гатила старезну бабу. То є відьма вроча, мовить, що відьмувало тобі княже, як не був ще з Гатилом. Признаєш? Гатило вдивлявся в продавню бабцю і не міг пригадати, де бачив її і чи бачив взагалі. Не признаю, відповів він нарешті. Бабця прошамкала. А я б не забула, такий малий був Єсий, довгокосий Я б наврочила тобі тоді боятися жони лука свого І там ще лугарі стояли А, згадав Гатило, під Витичевим? Під Витичевим Не справдились твої вроки, бабо хіть одна жона звести мене, та сама димо пішла «А ям як був живий, так і досі!» Гатилори готав і сам собі дивувався, з якою легкотою згадують і дні, бо то було майже неймовірно. Таки ж угадала бабуся-відьма, таки ж угадала, бо він і справді тоді мало не звівся, і то свята істина, був би пропав, коли б не ласкаві кумири руські!» Він гукнув Адамісові, Гречине. Дай бабі таке віно, яке вона сама з тебе заправить. І поки Адаміс з гречи не шов столами до нього, він кинув бабусі відьмі. Все спровиділа. А лука я відтоді не ношу. Вже й стріляти розівчився. Хвала тобі, старице. Адаміс потяг бабцю до княжих-скітниць, але вона не хотіла йти і не хотіла брати нічого за своє відьмування. Старам, три чесниці до віку. «На що мені твоє золото і серебло? Немаю хоті! А чарку випити до князя вип'ю!» Їй налили, і вона почала смоктати крутий мед з позолоченої братниці. «А ти, княже, з деревляної п'єш?» Здивовано завважила вона. «Чула м таке, та не йняла віри! А тепер вийджу, і чара стоїть деревляна, і полумисок деревляний!» Добре чиниш, княже. Алджба – то є перворідний гріх. Її почали благати, щоб поворожила і князеві, і їм, але бабця відмовилась. Уже не виджу різ на руці. Я б тільки по руці відьмувала. Богдан Гатило раптом щось пригадавши, звернувся до старого конюшого Войслава. То не речеш мені, хто здогнав татя того Валтарія. Велій Болярин зам'явся. Не хотів би мректи про все за столом весільним, великі княжи. Пощо? як гукають може того? Лосько, невпевнено відповів старий конюший. Мабуть, і лосько, з городища за Білгородом. З городища? Князь замислився. Йому пригадався Людота Коваль. Надто багато пов'язано було з тим городищем. І він спитав. Там теж Німіш як звався? Глібом? Посадиш Лоська, можем годованим у Гліба місто. Войслав подумав щось сказати великому князеві, та тільки схилив очі. Лоськові вже ні до чого була княжа ласка. Повертаючись тоді додому з городу Києвого, Лосько квапив коня. І десь уже забіл городом, казали. Кінь його на всьому скаку, раптом перепнувсь об кимось загублену мотику і полетів шкереберть. Лосько з несподіванки теж упав, і дуже невдало, навзнак. І додому його принесли нерядні з перебитим попереком. Хто й виживе, бодай. Під опівніч діви жінки та жони почали співати завідної. Усі повставали. «Полетів сокіл, та й полетів, та й поніс під крилом чаєчку». Ой, куди ж ти, соколе, княже, та чаєчку несеш та відносиш? Понесу я чаючку-ворочаючку на гору високу, на дуб три веселий, у гніздо та у своє гніздечко, та дам їй обручальне колечко, та припну за ніженьку білу, щоб не полетіла. Дружки взяли молоду княгиню Ільдіку попід руки повели, накинувши їй довгий копринний полоток на голову. За ними сиві дружки повели нареченого можа, поміж столами, попід деревами, до високого різбленого ганку княжого хорому. І дівчата співали і співали, і гайдарі до лускоту надимали свої гайди, аж очі їм рогом лізли. І у пісню вдиралися веселі вигуки, бо кожен або ж пережив у своєму житті таку хвилюючу мить, або ж мав незабаром пережити». І Гатилові здавалося, що дружки йдуть надто повільно, мов знущаються з нього. В голові грав хміль, а кров у жилах бурхала так палкою нестримно, що він забув і про свої літа, і про сиві вуса та сивий оселедець. І йшов, дивлячись поперед себе, де в гурті жін старіших, своїх останніх навчителюк і напутниць, дріботіло в війському Паволочному полотті княгиня Ільдіка». Нарешті подолали високі сходи ганку, війшли до сіней, освітлених трьома поставцями, піднялися на повершя і стали перед дверима спочивальні. Жони щось прошепотіли княгині, Борислав Бориш штрикнув гатила ліктем по ребра, і їх лишили самих. Сіни поволі спорожнялися, і тільки коли останні кроки затихли в нижніх сінях, Богдан очинив двері й попхнув туди молоду жону свою. Ільдіка стала посеред світлиці і задивилася на маленьке горільце, що блимало й чаділо рижієвою олією, лячно дослухаючись кожного кроку гатилового. Князь підійшов і взяв її за плечі. Ільдіка здригнулася, мов то було якоюсь несподіванкою для неї. Тоді відкинула перед очей копринний прозірний полоток, обернулася до гатила і міцно обняла його тонкими руками за шию. Вуста їй дихали жаром та острохом, і князь припав до них вустами, мов спраглий до чистого джерела. За вікнами світлиці гуманіло й вирувало. Весілля не розходилось, усі чекали ранку, коли з опочивальні винесуть білену проти ярого сонця сорочку нареченої жони, як свідчення її дівочої цноти й чистоти. То було теж суворим поконом землі Руської, але ні Богдан, ні юна красуня Ільдіка про це не думали. Вони стояли посеред упочивальні, щасливі, урочисті, і нарешті самі. І думали тільки про себе. І лише раз у гатиловій голові промайнула думка. Невже він, битий, перебитий, зранений, перепоранений старий між, здатний так покохати? Вони повільно підійшли до розібраного ложа, критого свіжими, аж репучими від чистоти шкарубкими простиралами, і Ільдіка сіла, склавши руки в пелену. Гатило дивився на неї, таку схвильовану любу, і теж не наважувався підійти ближче, щоб не злякати необережним рухом те тримке щемливе, що витало і над ними, і між ними, і усій напівтемній спочивальні. І коли Богдан урешті підійшов до неї, напружену тишу, мов, розірвало. Богдан із Ільдікою з несподіванки аж сіпнулися. То був звук, наче хтось дуже, що сили вдарив по жальному посухій колоді. Містичний страх охопив князя. Він повільно, мов по тонкій кризі, запереступав до темної стіни, звідки почувся таємничий ляскіт. Ільдіка широко розплющеними очима дивилася на нього і нишком відхрещувалась одне сили, як мала звичай робитися ще в дитинстві. Богдан Гатило нарешті дійшов до стіни, лапнув рукою і раптом болісно скрикнув, тоді ще раз, іще, вже тихо, але ще моторошніше. Тоді посунувся руками по стіні і упав спершу навколішки, далі й навзнак. Ільдіка насамовито гукнула. «Богдане, що стало?» Та, надіждавшись в відповіді, вхопила з-під віконня поставеці з горільцем і, затуляючи обережно долоною, щоб не згасло, понесла до Богдана. Князь лежав, сапаючи ротом. На стіні й досі хитався золочений перський лук, і тетива в нього була лопнута. «Тетива!» Пойнявшись страшним здогадом, Ільдіка заголосила і почала волокти Богдана до ложа, і коли їй нарешті пощастило втягти його, вона принесла горільце від дальньої стіни, де висів порваний лук. Великий князь київський Богдан Гатило вже не дихав. На його виду застигла якась незрозуміло півусмішка, лагідна й примирлива. Мов би, Гатило хотів сказати їй, що нічого незвичного не сталося, що так у світі ведеться, і що смерть – то теж частина життя, як і народження. Коли весільники, надіждавшися сподіваних вістей, на світанку обережно відчинили двері спочивальні, Гатило лежав на незібганій постелі, випроставши ноги і склавши руки вздовж тіла, як і належить людині, котрій нема куди поспішати. Наречена жуна його, княгиня Ільдіка, сиділа йому в головах, мов вирізблена з дерева, і не плакала. На підвіконі стояв поставець, у якому вигоріла олія і навіть гнотик зітлів. — Я піду з ним, — сказала Ільдіка, — як русинка піду, бо стала русинкою. І теж не зронила ні сльозини. І усі, хто війшов до спочивальні, і хто заглядав через плечі всередину, дивилися на Богдана і на його жену, і на золочений перський лук з лопнутою тетивою, котрий лежав у праву руку князя. І ніхто ще не міг осягти тієї істини, що помер великий володар, найвеличніший з-поміж усіх володарів, яких тільки знав світ і в теперішні, і у давні, і у проминулі часи. І ніхто не знав, що ненаситні до влади, але нездарні сатрапи часів прийдешніх, у забобонній зненависті до сього улюбленця богів людей, самі варвари прозиватимуть його варварином і диким азійцем, дзьобатимуть його пам'ять віспиною заздращів, не знаючи того, що лише великий народ у добу небаченого зрушення міг породити сей великий розум і всю велику волю, і укласти їх у мозок і серце однієї людини, свого обранця й вождя.